Atse mandut nire lider berria. erranen zidan niri futbola inondik inora soportatzen ez duen eska honi, bertako entrenatzaile bat ene lider bilakatuko zela. Jokaldiak, emaitzak, txartel gorriak, enetako interesik ez duen informazioz beterik egon oidira kiroltarteak eta barkan azatela kirolkazetari lankidek. Euskararen aldeko ekintzailea da nire idolo berria. Eibar futbol taldeko entrenatzailea. Bai, gaizka garitan Hizkuntzaren no. aldeko aldarria esparru orotan egiten aldela frogatzen duena behin eta berriz. Esana du garitanok Euskal Herian euskaraz bakarrik eginen duela eta atzerrian aldiz euskaraz eta bertako hizkuntzan Horretarako kazetarien laguntza eskatzen du euskaraz galde dezaten besteak beste. Asteburu honetan ze handia eman du eskandalu ere piztu du anitzen ustetan Almeriaren aurkako itzorduan talde andaluzaren gean eta Euskaraz pausatu zioten galdera bati euskaraz erantzun ziolako horixe bere pekatua hainbat medio espainoletako kazetarik kesu arpegiak jarri eta horren aintzinean zutitu eta joan egin zen garitano euskaraz mintzatzeko eskubidea aldarrikatuz sarean ara eta ona dabilen bideoan gainera almeriako futbol taldeko prentza arduradunaren hitzak ere entzuten dira. Katalanarekin orain arte sekula arazorik iza ez dutela eta euskararekin zer gertatzen ote den galdetuz kesu ziren kazetariei. Jelos zan naiz beti katalanarekin hizkuntzarekin asmatu dutelakoan guk ez bezala. Bada pozgarria dazinnez jende askorengana heltzen den pertsona batek jarrera hori hartzea. Eskarmentu ederra eman diezu herri honetako ardura duun politiko askorin gaizkagaritano. Izenik ez ematea soa soberaluzea baita zer renda eta denboradik ez tartea honetan